أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله Vë kulle bidatin dhalala Vë kulle dhalalatin fin nari Vë ba'du Falëndërimet tona Absoluta i takojnë vëtëm Allahu Jelle Jelaluhu Zotit të botra Vë kriusit të gjithsis Për shëndajt të të bëkimët dhe mëshira Allahu Jelle vë ala Qoftë bë më të mirën dhe zotriju në për nga mërën Muhamedin sallallahu aleyhi sallam Më shokët të ti besnik Më bë famirët ti të ndarshme Dhe më gjithë musliman të sërët të ndjekë e kiametit. Vazhdojmë e lejnë Allahu Gjellu Ala pas shkëputjes së ligjeratës së fundit e sërën e trajtumë qështjene natyres djelzore të iblisit, vazhdojmë në vargë në ligjeratave mbi mësimin e akides. Sot, Hoxha ka pru një kaptin e cila mujme i lirishme titullu si kaptinën më të rëndësishme për besimtarin, andaj do të uh, haprojmë nga dalë me këto kapëtina nga se janë tejët të rënsishme. Ajo është shurut jetëvek ka fu intifau kailu e shëhade. Kushtet të cilat nëse nuk i plotëson a i cilje shprej shëhadetin, dobia dhe përpitimin nga të shëhadet nuk ka mundësi moralizu. Që do me thonë se këtë shëhadet që përmendëm në disa ligeratat, para këtëre se shë adetë është qëllësi i gjennetit. Mirë po, këtë qëllës ka disa kushte, para kushte. Nëse nuk plëtësohën, nuk ka mundësi me hinjeri ju në gjennet, që do me thonë se është sendi majë rëndësishëm për të kuptuhe. Andaj, do di përmendim disa prej kushteve, gradualisht do ki argumentuhe se kjo është kusht i fjallës la ilaha illallah dhe këto kushte në qëtështë, që është da përmendë dhe ogja, nuk është përqëllim neve me i momorizu apo me i qëndisë në trunin tonë, po është përqëllim me e qëndisë në zemër, me thanë në gjuhë dhe me manifestuë e në vepër. Parëse me ufut në ligjeratë, do të bëj parahyri me një nxarit një e se në tregon një ani për i djetarve, dhe është porosijek se nxarit një te për madhështore, nëse dina me meditue, të regon për një të burgosur në të kaluarën në historien e hershme i cili ka qenj një burgosur me vdekje do më adhon me burkë të përjetëshem mirë po mbretja sajkohe i ka adhon një mundësi këti të burgosuri për 24 orë për një dit dhe një nat nëse e gjenë vrimën nga burgu, nga dhoma e vetë, ati i falet burgu. Do t'i falet. Që do me dhonë, në burgu e gëzisto një vrim, nëse e gjenë ku është ajo, ati i falet burgu. Dhe njëriju që lështë i burgosët përjetëshëm, para mendone sa e ka ambicin me gjetë ku është ajo vrim. Dhe e fillon orën, për 24 orë, me gjetë ku është kjo shtek dalje. Dhe fillon edhe troket të Në përmur dhe lipshteq dalja dhe ri lip rrugdalja dhe para mendonë zellin dhe dëshirën e flak, "Mju fal, por jetësia në burg." A pas disa orëve Ankoho thot se s'ka vrim këtu. Ai ofër burgit ku diçari thot, "Çka të nevojitet?" Thot, "Ma jepni një çekiç." "Japni çekiçin." Dhe fillon edhe godet në përmur, godet në përmur, nuk ka mundësi me jet vrimën. Dhe vjen afati edhe përfundon koha e caktume. Dhe s'ka mundësime gjetë vrimën për medalë jashtë. Dhe vina të i thojnë fatkecisht s'ka mundësime të falë burgu nga se nuk e gjetë e shtekdaljen. Dhe djersë, kullojnë të kaj. Kullojnë prej fatkecijës dhe për e mjerimit dhe përvlimit. Dhe i thojnë, a e di ku ka qenë shtekdalja? Thotë jo, murën e kumban të gjithë me vrima. Nuk ka mundësime medalë dhe dhejra ka qenë qelë. Dhejra ka qenë qelë. Vetëm të kështë qelë, a kone e, mundës, e mundur me dalë jashtë. Nga kjo në gjarë, dhejtarë kanë zërë shumë prej dobive. Cile është ajo? Kjo univers, kjo krimtarie jona, nga anë Allahu gjellovara, në këtë botë që ka gjindë dëmineve, shumë se ndë mesin enigma, mesin se ndë të mbilura, s'kena mundësimi au gjithë qelsin. Pse? Sepse të rakasmi, dhe godasmi dhe hulumtojna në vrimat të cilat s'ka mundësi me dal përtej kur jo hiç. E ku duhet më shku? Duhet më shku te dera. Edhe më e çel derën. Allahu këtë universi i ka lënë derë. Nuk e ka kriju pa derë. Ku është dera? Është libri Allahu xhallala xhallawala. A do ne së studiojna kë ngjarje? E para është se njeriu ndonjëherë mund të më lip lumturinë ka hdo. Nga por shumë vende, mirë po dështon dostandës ka mundsi dhe lën derën e hapur. Për shembull njerëzit sa pak e lexojnë librin e Allahut, sa pak e kërkojnë dijen, sa pak janë të interesuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për njeriu më të mirë i cili ka ekzistuar mbi sipërfaqen e tokës, ndërsa pretendojnë se janë duke kërkuar lumturinë dhe rrugën e drejtë. Rruga e drejtë është shumë e lehtë, duhet më çel derën. E dera është e lehtë për t'u çën. Kur tham e lehtë normat që kërkon mund studim, lodhje, sakrificë, flijim e kështu me radh, mirë po duhet më aqëlluë. Ja Ka than Aliu radhiyallahu an, kem min muridin la yusib. Sa dëshiros, sa ai t'i dëshiron diçka me arrit, la yusib, nuk ia ja qëllon. Nuk është kusht të munosh me gjuit me shigjet, po nuk mundesh me aqëlluë. Ja Andaj nga kjo ngjarje, dhe porosia e kësaj ngjarje është se ne këna në edhe donjëra kena derën e çel dhe lipin e parmur me çikëç se ku është tek dalja drejt sekreteve të këtij univers. Hoca, në poezi, وبالشروط سبعه قد قيدت وفي النصوص الوحي حقا وردت. Fat Hoca, dhe me kushtet e shtat është lidh dhe është kuzhzuar në tekstet e shpalljes, të cilat kanë ardhur si hak, si e drejt nga ana e Allahut te barekehu te ala. Të cilat janë shtat kushte do t'i përmendë hoca në vazhdim. Fa inahu lemjen të fiqa iluha sepse me të vërtet nuk ka mundësi me përfitu me i ba dëbi a i cilje thot shahadetin bin nuk ki a i ciljeve të me thot me gjuhën e ti e ndjerë me dhamë të ti dhe me këtë operacionin e gjuhës illa hajthu jesë të kmi luha vetëm nëse i plotëson këtë kushte që dhe me thane shumë e rëndësishme ne dhe mi dit kushtet e kësaj fjales ma madhështore që ka egziston. Adhaj është, la ilahe, illa Allah. Nuk ka të adhuruar ilahe. E kemi përmendë, sa kuptime i ka fjala ilahe, dhe kur thojnë la ilahe, e dim që e mi të than, dhe kur thojnë illa Allah, e dim që e mi të than. Nuk ka të adhuruar me merit. Përveç, Allaho, te bareke, vëtala. Kjo fjallë, ka kushte. Pa i plocuk të kushte, përveç se e fladit mi vetë vetën, kur gjo nuk kena bohë ku tham e fladit mi vetë vetën, mendojmi se na jena prej atyre të se të kena thonë shahadetin, si kur që është një numër shumë i dejndur i njerëzve, shumë i madh i njerëzve të cilet mendojnë se ja neve e tham la ilaha illallah dhe aty e kimi të garantuar. Shtu? Jem unë nun, ata mendojnë, shpresojnë, iluzjon kanë, si kur jehudet dhe të kryshterët. Mirë po hoqë atët se kjo fjale madhe ka kushtet e veta. Andaj thotë, ai qyeda biha biha intifa qailuha biha fi dunya wal akhirah min al dehul fi al islam wal fawz bil jannati wal najati min an nar pra me kto kushte kujzohet kush hirja fillimisht ne islam pastaj e dyta ne xhennet çdo më thonse ktu bo është bo një ketë kuptim i madh i këtyre kushteve disa prej këtyre kushteve janë kusht për nahirat disa prej tyre janë kusht për në dunjë për shemb dashuria ndaj kësaj fjale Nuk e shkuq kush mi thon at dikuj na musliman. Dikush e thot la ilaha illallah muhammed rasulullah. Nuk shofmi diçka pretina prishje te ksaj fjale. Neve nuk i thon atje kafër dhe se ki pëlqeu kushtet. Pse? Sepse dashuria është e kujzuar në zemër, nuk e di. Mir po neve i tregoim se nëse nuk e don la ilaha illallah nuk përfiton axirat. Ekzomerat. Mir po janë disa kushte do të cilat vlen për në dunjo dhe saprajtëre në ahirat. Ajo çka neve po na intereson është me shpëtu te Allahu xhalla xhalla wala. Nuk na në intereson nëse njerëzit janë në llogaritin musliman apo në llogaritin jo musliman të deviu ora po të udhëzor, kjo është që nuk duhet fade me ja prek vëmendjen besimtarit. Hiç, as pak zero. I gjithë synimi duhet me qenë. të jetë te Allahu kur delesh, çfarë dispozitë ke. Kjo është finalja. Dita e gjykimit, njeriu i than Allahu xhalla wala e ki plotsua Kushtët e fjalës të cilën t'i kam kërku prej teje, edhe futin gjënet me lejën e Allahu Tebareke vë Teala. Thotë hoqa finu suhështë si lë wahji në tekstet e shpagës minel kitab i vësune, nga Korani dhe sunneti, haq kanë varadet, kanë ardh haqë, sërihatën, sëhihëhatën, të qarta, të vërteta. Pasai ka thon, lam yantaf qailuha, ai qailu la ilaha illa allah binutq, ai binutqiha biha mujarradan. Nuk përfiton njeriu vetëm të thon la ilaha illa allah vetëm me të fshprehje. Ej veshur nga këto kushte, s'përfiton kurrë as një sent. As ti s'përfiton. Sikur që ibn Qayyim el-Juzeyni dhe ibn Sheikhul Islam ibn Taymija kanë lidh këtë meselë më smirtë për më kuptuar, kanë thon kështu. Kur njeriu thot fjalën e kufrit, thot një fjalë të kufrit dhe nuk e din çka po thot. Nuk e ka parasysh çka po thot. A bën kufër apo jo? Nuk bën. Argument, qallan argument është njeriu i cili ka hub devën. Çka ka bëj? Ka thon Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. O Zoti, o Allahu jam, un jam Zoti jot. Ti je robi jam. Shikoj, Allahu ti ka thon ti je robi jam, un jam Zoti jot. A ka kufër madh më si atë që ke shprehje? Mi thon Zoti ti je robi jam, un jam Zoti jot. La haula ve la kuvete illa villa Me gjitha ta, pengamera a.s.m. Qka tha, akhtae Min shiddet il farah Gaboj, nga gzimi i madh Se kish parasish ka të thonë Qe dhe me thonë se, nëse njeri ju Nuk e di shka pothot Nuk e di kishpreja a është kufrit Apo jo, ki njeri nuk mirët në lagari E kundër ta Nëse e thonë la ilaha illallah Nuk e di shka pothot E merë mi kinesë E marr japan, e marr injeriteli, nuk e di çka po thot, thut thui la ilaha illallah dhe thu, ai thot. Nuk e ka parasih çka po thot, nuk hyn në xhenet. S'ka shanca. Kto sënë duhet të më kuptue në realitetin e tërë dhe jo më u vlladit me me rrena dhe jo më u vlladit me iluzione. Po duhet më studiuve sepse është mesela e hyrjes tani në xhenet apo përfundimi në zjarr, Allahu na lut. Thot pastaj o xha. Kto kushte, thot u e maana istikmalu ha dhe kuptimi i plocimi të këtire kushteve thot i gjtima u ha fil abdi vel tizemuhu i jaha thot për qëllim është me ju përbajt këtire kushteve dhe me i manifestue në veprat e ti biduni munaka da ti në minhulishej i minha duke mësra në as një prenegacioneve dhe prishëzve të këtire kushteve u alejsel muradu min dhellike ad dhe al-faliha dhe nuk është porcelanim i numëruar këto më ndalni muslimanë dhe më thanë hajde numëroj kushtet e fjalës la ilaha illallah nuk është porcelanim këjo nuk po thoina kështu porcelanim është ai mi zbatuk këto po për mi zbatuk do të më dit për mi zbatuk doot më dit wa hifdhuha nuk është porcelanim i majt për menç se kem min amin mëna më këta sa njeriu avam i mosës së thjesht ightema at fihi waltazamaha wëlo qil lehu la u'dudha lam yuhsin zalik sa avam niri pray avamit i es por mbajt kushteve te fjalës la ilaha illallah i manifeston ne veprat te tij ne zemër ne djog dhe vepra gjimtirte dhe ne se i thuhet ati hajt numroj kushtat lam yuhsin zalik zdimi numru s ka mundsi me numru wa kam min hafid lin alfazha allahu naruit sa njeriu i din shprehet kto kushte me shprehje e i xhiri fiha kes sahemi i i numron sikur xhijeta shpejt këti numron tak tak tak tak sa hafuzi Kuranit nuk e diçka shaqon Koran Allahu na rrit ותראה יקאו כתירא פי מא ינאקידחה ذا שפט ניתן סבין נאתאקה פריש קושת נפאלס לאילה אילאלה çdo më thonse rezimeja e kësaj është nuk është për qëllimin numëru, nuk është për qëllimin memorizuo, është për qëllimin jetu me jetumë këtë shpresë me këtë kusht të fjalës la ilaha illa allah fat hoja epa El ilmu wel yaqinu wel qabul wel inqiyadu fadri ma aqulu. Epara, ilmi, dituria, njoha. E dyta, el yaqinu, bindja. Wel qabul, pranimi. Çdojë një anë prej tyre do ta shkrojna në në veçantë. Wel inqiyadu, the të nënshtruarit ndaj kësaj fjale. Pranimi, diçka që do të thotë pranimi, diçka tjetër është nënshtrim. El inqiyad. El inqiyad shprehë një qyje me hyje total dikun me i komplet, mu bëhë pjesë për bërëse asaj, është më rënsimi kuptu shprejhet, arabe, që më smelujt me këto kushte. Fedri ma e kulu, kuptoj e mirë që ka për thamë, kuptoj e mirë që ka për thamë, e sidku, e katërta, e pesa në fakt, e sidku, sinceriteti, do të abojnë edhe dalimi mes sidkit edhe ikhlasit, ku të funja për sidkin edhe ikhlasin, njënë disa dalimi të sërat e kushtë, dallojn ul well, ikhlasu edhe ikhlasi ne vendon ju ton nose e hulumton fjalen sit ne fjalor te dal sinqerite pa e ktheve ikhlasin cka eshte ikhlasi te dal sinqerite nuk jan te njejta kan dallime namezbete ul well, muhabba dhe dashuria me dasht kete fjal ufakallahu lima ahabba allah te dash sot sukses ne ata cka aj edon Allahumme lutet Hoxha për lexuesin, për nxënsin, për çdo njerëz që Allahu i jap sukses në zbatimin e këtyre kushteve dhe ne ju lutim Allahun xhallahu ala që Allahu t'a mundsojë mi kuptoj këto kushte dhe mi praktikoj këto kushte dhe me i zbatue deri në frymorën e fundit që me takuo Allahu xhallahu ala ta kemi thën shprehjen la illa, ilaha illallah e kjo është premtimi më i mëteve absolute të Allahut ndaj nve as pasurija, asë materiali, asë as një send nuk krasot me ata që Allahu nevena e ka mundcu me thanë, la ilaha illallah me dje për këta, me zbatim dhe me dëshirë për musakritiku në maksimum për këtë fjallë. Kjo është një meti absolut. Andaj Allahu te barek e vëtara e ka përmej. Andaj thot, hadha të fësillu shëruti sepë ati së vëqë të dhikruha, allëti qujtët bi ha, hadhi shëhada fë asëghi se makë. Fët tashë filloj mesqarimin e hollësish e për këto rakushteve tha asghi sema'ak siyala dhyimin tan vëmendjen tona do djo mirr wa ahdir qalbuk the the siyala zemrën tonë patjetër me zemër me kuptoak të sajde li li imla'i adillati ah wa tafahumha wa taalluqha tatayab argumentet e sajja e këtyre rakushteve e ti kuptosh mirr dhe t'i lidhësh për zemën tane dhe për shpirtin tanë thumë ma amel ala wefq i dhalik pas taj puno në përpushmëri me këto kushte te fusë bi saadet i dunja wal akhira ti inësha Allahu azzawajal e arrin, sukcesin, lumturijen harmonijen në dunja dhe në akhira të me lejen Allahu të bareke si kur që ka primtu Allahu të bareke e para el ilmu bima naha nëfjen vë i thbaten, kjo është e para dhja për kuptimin e shahadetit i thbeten o nefjen, apo nefjen o i thbeten, mohim dhe pohim. Pa tjetër me dit se kjo shahade, kjo dëshmi, diqka mohon e diqka pohon. Qka mohon dhe qka pohon. Qikur t'i përsh disa prej muslimanve të thjesht, Allahu isha dhe ngritve dijen të këtë muslimanët, mirë po, realiteti është a i cili të qi na e shofmi, se kjo shahadet Mohon po diçka dhe mohon diçka, thot nuk kuptoj kur çfarë për kësaj. Ona kum thonse adetën edhe e priti pe Allahu xhallahu ala me fund xhennet. Injeranca është e stërzmadhurme tek neve, e stërzmadhurme. Ky xhadet nuk është fjalë. Me Paskon është fjalë e Bu xehli kur ka ardhe pejgamberi alay salatu wasalam ka thon oti gjalli xhostem. Pse s'penal kët armici? Ka thon thullmani fjalë e nali, në vendin e nali. Ka thon çka po do? Ka thon kelime, në fjalë. Ka thonë, ashra, pi mu i ki dhejt. Ka thonë, vështë një fjala, që pi të jabë dhejt, në nale armicijën. Ka thonë, qka përdo? Për Kulu la ilaha illallah, thuni la ilaha illallah, e ka unë që krijinë dhe ka ecë. Dëmë a thonë, e ka kuptu që ka përdo? Që njeri ju të kërë i thusët, dëshmija la ilaha illallah e mëhën të gjikuarit të diku shtetar përvec Allahu të barë e kjo vëtale. Op, kur se ka ditë, se kjo është piesë për bë nuk ka mundësi me kuptue se të zgjedorit edikujna si përfatësues në kodifikimin e halalit dhe haramit është aje cila ndan shahadetin në gjimë se priri shket. Kur se nuk mundët me kuptu këta. Andaj, ilmi, dituria, dituria është Kusht i domës dëshën për me qenë shadeti i pranuar të Allahu të barëke Anë e thotë, l-awëlu, l-ilmu, bima'naha, l-muradu, minha, nefjen, w-ithbaten, l-munafi l-jahli bi dhalik Thotë, pa tjetër me këptu se kë shadet pëhondi qka dhe më hondi qka Dhe me largue jahlin, me hek jahlin, me këptu e mirë si duhet Qala Allahu të barëke wa ta'ala, fa'lam enëhu la ilaha illa Allah Allahu u gjelluar argumentohet tash pëse ilmi, diturije është kushtë për me përfitu për e kësa fjallet dhe me qenë e dobish me kjo fjallet në dunja dhe në akhirat, ka thënë Allahu u gjelluar në surë al-Muhammad, fa'lem ennehu la ilaha illallah. Dije se nuk ka të adhuruar me merit përreq Allahu të bareke vëtala wa was të gëfirli dhëmbik, pas taj kërkofale për gjunahin tanë. Oli l-muëminin e o l-muëminat, pasaj për besimtarët dhe besimtarët e kë aneh di kujt i drejtohet kjo falem pejgamberit aleyhi salatu selam hape ibnu jeririn et tabri tafsirin mad vetër çka ekziston pastaj ibni kathiri më vonë pastaj baghavi në mes e shikon atë çka falem kujt i drejtohet falem ya muhammed në tafsir thot falem dija o muhammed po shparashtrohet kjo subhanallahu muhammedi kaord i vet me njëri si përfundimtari kësaj i këtij misioni mena imsul ila illallahu allahu Allah, do dihet timas pari që e të regon se neve sa kena gjehel për këtë fjohën. Nëse Muhammedit a.s.m. Në, i thotë Allahu, mësojete, la ilahe illallah, argument dhe të ardhojnë ibn Gjeriri, li enë hadhihil aje fi suratin medenia. Argumenti ashtë se kjo surë e ka zbit në medenia, në, në medinë, mas shumë viteve, mision të kryër të pengameris, Allahu i zbit ajetë, mësojë, la ilahe illallah. Dërsa nëse shikon gjendin e njerëzve, dyso për e të ras që janë në almi mësukushtet dhe fjallës la ilahe, illa Allah. Po fatkecia ku është? Fatkecia është ata të cilat mendojnë se i kanë mësuk të mesela dhe ta është vetëm pritët në mes adni dhe firdosit me hidikon. Dhe haule vela kuvëtet, illa villa. Ethe eminu me kër Allah. Allahu gjellatë thët në Kur'an. A mës janë njerëzit të siguruar nga kurth i Allahot? Kurth Allahut Kurti nuk ja jep hakun dhe hisën e dur, fa'lam dija, kërkojë dijen. Nëse nalmi më shikoj Sahihin e Buhariut. Sahihu Buhariut është libri më më i rëndësishor pas Kur'anit. Andaj se doni të më përfitu ilm të madh, të fortë, bazik, çis ka mundësi më shkoll kur kush, filozofia më e madhe se të ta shkolë ata pas Kur'anit, të jemi të qartë, pas Kur'anit është Sahihul Buhari. Sahihul Buhari i ka hadithat më të vërteta tek pejgamberi alayhi salatu vesselam shikoni se çfarë ka fillu Buhari kaptina e parë e ka librin të ndarë në libra kitab me kitab kitab pas së kaptinës libra e parë kitabu bad'ul wahy libri fillimi shpalljes e përmendëm në lehratën e kaluam se allah u gjallaur ayetin e parë që ka zbrit icra bismi rabbikal ladhi khalaq lejo me emrin e Zotit tan i cili ka kriju që ka në thonë në disa predjetarëve, pëse shka thonë Allah, mendoni. Mendoni, po ka thonë lezzoni. Sepse nuk më nësh me mendu pa lezzu. Që ka mendon ti? Kjo i besi kërë mi thonë një fminjës, mendo. Që ka të mendoj aj? Aj mas shumë dhe që ka më në me mendu amë një loj të luje? Se, se nuk ka të lezzu me. Po kujti thua të me ndo? A ti cili ka një bagasht të madhë të lezzimit, të informacioneve të njëhurive, dhe i thua t Dhe përzi informacionet që ai ki dhe del me konkluzat të, të sakta. Kjo është pro. Allah pastaj ma von ka zbriturë, mendonin në qjellën në tokën e kështu me radhë. Mirë, por para kësaj çka ka thonë ikra. Andaj nuk i thuhet fëmijës mendo. Pa ti mësohet shkronjat. Neve në klasë me shpalljem jemi si fëmijë xharë. Andaj fëmijës ta thotë ikra, le të qao. Pastaj meditojlë. O, me çka më me meditojë? Mbi me, çka me më me ndërtuara meditimet tona? Me çka më ndërtu? Sahih el-Bukhari, Muhammed ibn Ismail, el-Bukhari, Allah e Moshirovët, thot, Kitab Bedul Wahi, filimi i shpalljes, që do me thonë ti, filë dhe mishë ki marë që të të Koran e ki mu nalë. Ki mu nalë, shumë ki mu nalë, jo pak, ki mu ndalë, ki mu djërësit. Andaj në këtë kaptin, që ka përruhe? Shikani, Bukhari është për njëzë dhe më inteligent që ka egzistuhe. Më inteligent, merë e lezën e historie, s'ka njeri më inteligent se Bukhari ju. Jo. Ana disabreditaro kanë thonë, ti shkon Buhariu te Sahabot, i shkon Sahabia më i madh. La haula wala quwwa. Popse nuk ka kanë si ju është dashur Allahut ma von, muslimanit ju është dashur ma von. Domethën fillimisht i vjen te shpallja. Pastaj çka ka pro? Kitabul Iman. E dytasht Kitabul Iman, duhet me u njoftuar me besimet. Pastaj ka thon Kitabul Ilm. Kitab, libri i dijes. Pse këto të parat? Ku është Kitabul Tauhid e fundit? e fundit është kitabut tauhid. Edhe sa dia organizon se kitabut tauhid e fundit, ai i cili don me përfunduar tauhid, duhet mi, mi këto, mi, mi, mi këto të ndarmi me sakcukto mimi me shoshit mir këto kapitullat e para, mos tani në fund atje, kitabut tauhid përfundon me kitabut tauhid. Në kit, në librin e shpallës çfarë hadithi ka prua? Ka prua hadithin të cilët ndoshta keni të njohur se si ka ardhur shpalla pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam. Kur i koru jibril i ka, ka thonë ikra, çai ka thonë ma ana biqari. Ka thonë unë nuk jam lexues. Ka thënë ikra, ka thënë, ma anabikare, unë nuk di me lezua. Edhe gjithëherë që i ka thënë ikra, për nga mërë i salatës në fëtë, fë gëttani, hëtta belëgani, hëtta belëgani minni el gjuhët, au el gjëht, dhe lezime. Më shtërëngojke Gjibrili qatë shumë, më përfshike më shtërëngimin e ti, dhe edhisa e rrike maksimumin e shtypjes. Belëgani, më ka shtyp mua shumë, Ibni Hajar al-Sqalani, që ka thot? Thot, maksimum që ka munë të mushtridh njeri. Kjo qka argumenton? Sa ai cili dorë shiron me mësue këtë shpallin e Allahu Gjelle wa Ala duhet me u djërsi qikur është drisit për nga meri alai salatu sara. A donë me mësue prej shpallis? Ka dal pak. Nuk ka munë të i këshpallin. Inna se nulqi alai ke kaulen, thëkile. Në surë e muzembil. Minjëher e treta surës që ka zbrit, që i ka thonë, o ti imbuluar as muhabita as japura as dokra as palavra as lejenda ayet i allahut çka duhet me bë? thaqil a eran kjo? është eran, qielli dhe toka kanë refuzuar. fa ashfaqna minha, era ona shtazat kena nuk mundna me bëjt. fa hamala hal insan insani e ka marr. mir po njeriu është ashtu i prirr natyrën e tij, bërë sa e kriju në kët pun. atë kur ta kesh mpas pas vetë duj thu, mamën e ke morrë për gjocit pas na harrua. çto është prir i prirr njeriu? i marr për gjocit dhe nuk i realizon. Allahu Cellevarena permetë s'anjë qenë mësona përmjet ngjarjes së pejgamberit (sallallahu alaihi salat) e ka shëndangojë Jibrili. E ka djersit. Çka ka ndodhur me pejgamberin (sallallahu alaihi salat) pejgamberi son fot janë friksuha çat shumë derisa nuk e disha kam me shku ka spija. Para mendonë për shtypjes së madhe. Na e ke na mësuj pas edhe ndonjëherë kështu. Akilezu na ja jet kurse ki kuptua dhe më dal djersët edhe mu mu shtetceu edhe mu pikllu. Pse s'pe marr vesh? Kështu janë qenë sahabët. Andaj ka shku të Khadija radhi Allahu anha dhe i ka thonë, dhe thironi, dhe thironi, zem miloni, zem miloni, mbulomni, mbulomni se jam frikësue. Shpalja është heran, lezar. Shpalja don mund. Shpalja don sakrifisë, nuk është hajgare. Nuk mësohet shpalja Allahu në qajtore. Nuk mësohet shpalja dhe libri Allahu u gjellore me muabete. Duhet mëllohet se është të rëzitet imam. Andaj për nga meri a.s. është për njëzve të cilat senuk ka ta dhuruar me merit per rec Allahu te bare ke utara pastaj kërko falje per gjënohin tan është një ndërleshmori se i kutbi Allah e mëshiron pa pa pikthajimi saidit se na duhet se har Allah e mëshiron dhe pranon se si shehit te aj Saidi thot kjo ajet është i çuditshëm Ne har i thot msoje la ilahe illallah pastaj ban istigfar çfar ndërlidje ka çfar ndërlidje ka ne har msoje la ilahe illallah pastaj ban istigfar Thot Subhanallah, po njeri nuk mundet mi bëjt së të këfarë, mi kërku fali e dikujt, dhe sa ta dje kush është taj, sa i madh është. Qëfar si falë të kaj? Qësh i lip të i fali Allahot, përsa ta njeri ju i kërkon fali Allahot, qështë shumë sa e di se sa i madh është taj. Ane i mën Qajim el Gjozi ka thonë, njohja ma e madh është, njohja e sifateve të Allahot. Ta dish se Allahu gjellonash me ti e gjdo vendë adat normal se i kërkon fali Allahu xhalla pejgamberi alayhi salatu wasalam ska pasjono mir po niche nher ka kërku fali Allahu xhalla jalla wala inni la astaghfirullah fi ilum 100 marra nersmitim 70 marra niche nher po shtatohar niche nher astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kërko i fali azat piti kërko i fali për çka po e din madhri e din madhri na Allahu te bareke we taala ayata tertadallahu jalla wala illa men shahida bilhaq wa hum ya'lamun qatallahu jalla wala baratch atara ta dheshmoin me hak la ilaha illa allah wa hum ya'lamun dha ta edin qatohxa ya'lamun be qulubihim ma'na ma nataquu bih bilsinatihim ata edin se cka jan tu shqiptua ja edin cka jan tu shqiptu kur thuash la ilaha illa allah cka i te thon pash allah i te thon ni fjal m e madhe se cka ekziston m e madhe se cka ekziston and aj esht hak e ksa fiale hak i robris ton ndaj Allahut më mësu për këtë fjalë. Më më sakrifikohu për këtë fjalë. Modhërsit për këtë fjalë dhe pastaj më jetu me këtë fjalë në përputhje me këtë fjalë. Andaj ka thënë Allahu xhallahu ala saata edin. Ka thënë Allahu xhallahu ala jetë tjetër. Shahid Allahu ennehu la ilaha illa hu. Ka dëshmua Allahu për vetveten e tij, çënjen e tij absolute, se nuk meriton ta adhurohet askush përveç tij. Subhanahu wa ta'ala. Wa al mala'ika, edhe me laçet wa ulul ilmi qa'im bil qist dhe ata të thotë bartin dije dhe kanë dije njerëz të dijes dhe ata dëshmojnë thatë ibn qaim el jouzije shikona subhanallahu allah u ka rëndit njerëz që e dinë domethënien e shahadethit la ilaha illallah dhe kanë dije të saqan se ky ajet është në sura ali imran allah e përfundon këta se këta janë njerëz rasihun fil ilm të rrask në ilm të thellum në dije ta thellum në dije, në cilën dije? Në dijen e Allahut. Ktu nuk kemi nxjerrësia as fizikë, as biologjia, as shkenca e botës komplet, dhahiratën min el hayat ed-dunya që është dukshmja prej jotë kësaj bote. Dija vërtet është me njoft Allahu xhalla xhalla xhalaluh. Andaj në kët ajetë do ibn qaim el juzi është sekret i madh. Epara. Allahu e para. ka bashkuar në një renditje vetvetëm me laçut edhe ulul ilm. Ata njerëz e dijes. Andaj është hak e njeriu që ket zell dhe dëshirë trenditet këtu ulul ilmi te njerit e dijes te njerit e dijes mirpo allahuxhallahu ala e ka kërkuar pra njerëzve dijen thot allahuxhallahu ala ajet tjetër të kul hal yastawi alladhina ja ya'lamun wal ladhina la ya'lamun ja inna ma yatadhakkaru ulul albab thu ayan dre barabart ata tska din ma ata tska nuk din aya barabart çka thot ibn abasi është interesant se kët ayat disa këçfordorë dhe abuzojnë me kët ayat dhe thojë se kjo është përcelim adil, janë në barabartësi që e dinë shkencat din, me ata që s'e marrë. Kjo është vallahi, por kjo të skot bojë me këtë. Ibn Abbas i thotë, "Hal yastawi alladhina ya'lamuna ma'ani la ilaha illa Allah walladhina la ya'lamun?" Shikoni Ibn Abbasin turxumën e Kur'anit, shpjegosi Kur'anit thotë, "A janë barabartë ata që e dinë shka do të thonë la ilaha illa Allah të shka se din, së janë barabartë. Nuk janë barabartë. Pse janë barabartë? saka ka kuptuar misionin yjetsor këtë katërdytë. Këtu katëri nuk, nuk e di. Sot Allahu xhelal nauje tjetër. Inna yakhsha Allahu min ibadihi alulama. Fortet friqën Allahut realisht ja kanë vetëm ulemat. Ulemat ata që dinë. Këto ulemat nisëm të vogël, nuk është për çellim diploma, nuk është për çellim shkollim, nuk është për çellim famë, dëshmëria, publit, universitet i madh në zotën e një opinioni shoq. Jo. O është porcelan, çetim që e pas dije të vërtet me të cilën ka ardhur Allahu xhallahu ala tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e zbaton këtë dije dhe manifeston në gjymtyrët e tua. Ka thënë Allahu te bare këto ajete katër. Të jëla ajet këto ajete argumentojnë se kjo shahadet s'ban dobi pa e ditë çka po thuhe. Pa e ditë çka po thuhe dhe pa ulodh dhe pa sakrifiku e për me kërku qka për thëtë Allahu te bareke vë të alë në përmet këti shahadetje thëtë Allahu gjellu ala vë t'ilke lë emthalu në dëribu halin nësë vë ma ja akilu ha illa l'alimon dhe këte janë shemë bujt që kemi Quran, i kemi sjedhë në Kur'an dhe thëtë i bënkajimi krejtë shemë bujt që ka janë të sjedhë në Kur'an për që ka janë për me dëshmu sa i meriton të adhurohat subhanë Allah il Adhim Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u la. Tet Allahu Jalla wa Sul al-Hajj. O juñeros, është si, si, një shembull, dëgjoni mirë. Fat dy ban kayimin. Para Allahut kamu porzi çdo njerëz çka s'ka se kam menduar çket shembull në surën Hajj me meditimin më ja, të madh. Pse? Allahu ka thënë ayyuhan nas, o ju njerëz që dëgjoni. Duriba mathal, është një shembull, fastami'u la, dëgjoni mirë. Innal ladhina tad'un min dune. Ata çka i lutni përveç Allahut lejnja khluku, khluku dhu beben së mundën me kryu një miz walau i gjithë të ma ule edhe nëse i bashkohen krit njerëzit kësaj këti kryimit, së në kryoj një mizë së në kryoj, subhara Allah sa e vogël ashtë, mizëa jeton 20 dit apë 30 dit, këta shkamirun me studimin e mizave, ka nërë dhe përbundim se 20 dit apë 30 dit, kryi se vogël nuk shifët fare, së mundën me kryu walau i gjithë të ma ule edhe nëse i përbashkohen të gjithë njerëzit وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم. Tashallahu tregon dobsinë tjetër. E bëmo e më bëm miza më mi i mor diçka njerëzve, ata kursën ja morin. Shënë sa dobsi e moh është. Miza më ta mor ti nisan dhe më ik kursën e zën. Alo në kë, nëpërmjet këtij shembulli na thot, oj o njerëz shumë dobtini. Sa do që mendoni se jeni të fuqishëm dhe të fortë, miza nuk keni mundsi mund ndesh me ta. Ta merr se jeni ta vjetë edhe tisë në eze edhe Allahu në fundë thot daufet da talibu e lëmatlop edhe pse në realitet janë edhe miza edhe talibi njëri ju janë të dopt në një transmitim tjetër, në një tefsir tjetër edhe i adhrumi, edhe adhrus janë të dopt Allahu u gjelob këto shembojt për çka i siel? për na me mendua na me mendua Allahu dhot, shembojt qka i siel me në Kur'an la jaqiluha illel alimun vetëm njës të dishëm vetëm njësht ka jetën e tëre nuk e hargjojnë në sejnë të kota kjo jetë ajo në avlëzni o shumë e madhe nesër mëjnë me vdekë, pas nesër kur kush nuk e di kur lunefsin dhe e katul mot gjdo në nëfës ka me shijue vdekën ua ma të dri nëfësun bi eji ardhin të mut dhe asë një shpirë se di kur ka me vdekë edhaj që ka vdekë kur se ka ditë kur ka me vdekë a do të shka shkojnë luft nuk e di në kur ka me vdekë Këtë të shmimet, këtë të larta, këtë margaritartë, mësi jepë këtë e këtë. Po shfitzoj që të shqipsh blerëve të tëre para Allahu të bareke. Pas të e ka pru një hadith nga Për Nga Meri s.a.ll. Të cende kanë zirë imam e muslimi, nga sahajun e ti, nga Uthmani r.a. Se ka thanë, ka thanë Për Nga Meri s.a.ll. Men mata, wa hua ja'lemu, ennehu la ilaha illa Allah dhe khala l'gjën. Hadith e shkëso men mëte, kush vdes për fundon jetë ati wa hua ja'lem ja dhaj duke e dit që ta është drishon adithi për që ta kush tuk i përmlejtë hadithet me një vend, vend me dëvime kush a, a, mërgjit që kanë më rakë, kanë më rakë veç hadithin me në kale, kush thët të hadithet tjera asë që as shlojnë sidbile pengameli a.s. në thot neve, kush vdes wa hua ja'lem në gjohën arabe është një gjendje e cila mësohet, një rregull, se ku dvenë kush preja huwa ya'lam, ja por el hal gjendja e ti e fundit është se ai ka vdekë me dije. Për fjalën la ilaha illa allah, dhahel al janna futet në xhennet. Futet në xhennat. Ço do të më thonë se nëse njëri u vdes, thot la ilaha illa allah. Po se di çka po thot. A futet në xhennet? Jo. Çka shonç? Sigur që Ibn Qayyim al-Jauziyji ka thonë edhe te shpreha men shahide, kush thot la ilaha illa allah ka është shpreha kush dëshmon. Çka është dëshmia? Dëshmia është muajene, me pa diçka mesytë tu. Kur thotë dikush a dëshmon për çka të veperr? Në xhika çka thuhet? Thuhet a dëshmon a e ke pa. Për shembull Ali r.a. ka ndar tre njerëzi për me dëshmuar se njëri ka vjedhur. I kanë rritë të tret. Ka tallat kam xhik. Pse se sa kam bëstër katërtim? Tutrat kanë dëshmuar. A ndaj në sheriaht nuk është lehtë me dëshmuar. Dëshmë të dhonë vallajë ku pa me syt si e mi. Sikur që ka thonë shekulsimi më të imia kur dëshmojnë njerë i për zinë se ka baur po dikush zinë, çfarë kërkohet? Ka thonë me e pa o, sikur lapsim në në nxirr. A mundunësh të dëshmojë ashtu? Jo, ku pa vallajë poshtë bash. Shka këto i poshtë bash. A dëshmojnë sikur lapsi në nxirr? I përbashkum? E kjo është e vështirë. E përmet dëshmua dëshme pa. Prandaj edhe në shahadat. E shhedo dëshmoy. Çka dëshmon? E dëshmoj se nuk ka ta adhuruar me rrit për vesh Allahu te bareke وتعال. Andaj ne ka hadith, dëshmohet dhe kërkohet se njeriu ta mësoje la ilaha illa allah me me bindje, pastaj ka dhan kushti i dit hoxha al yaqinu al munafil al shak. Yqini bindja e cila është e kundërta e dyshimit e kundërta e dishimit. Kta me lejen Allahu xhalla wala, do ta shirtojnë edhe do ta ulumtojnë në ligjratën e arshme. Andaj rezumeja e kushtit të parë është të njeriu nuk i ban dobi para Allahut te bareke u teala, dëshmia la ilaha illa Allah. Nëse ai nuk ka njohuri dhe nuk ka dije dhe nuk ka dituri se çfarë po thot dhe çfarë ngërthejnë këto vetvetën e saj prej domethënieve. Andaj la ilaha illa Allah është nuk ka të adhuruar me të gjitha llojet e adhurimeve, duke filluar nga ibadeti, nga lgjëvënia, nga të nënshtruarit. Allahu është i vetmi i cilë, nga dashuria, vetë në ilm hin dashuria, se kur e di se Allahu është më i madhi ti nuk mundesh me dash dikën tjetër. Se njerëzit doin vetëm llojt. Njerëz i doin të mlojt. Ibn Qaym al-Juzeyy ka thënë pse njeriu do vet vetëm. Se mendon se është i madh. Se mendon se është i madh. Njerëzit doin vetëm llojt. Subhana Subhanallah. A do njeriu kur mendon madhështi për drejtën. Era ayta alladhi takha ilaahu hawa. A kiponi njeriu nitë e, një e marr për ila? Montaji është la ilahe illa nsefuh. A ofdi kush kështo, nuk thot me gjup po thot me vepër. Nuk ka ilahe por vetë se ilahti çka kam rënë unë. Allahu narujt. Nga epshet dhe të nënti, se, e mshefta vetë pëlqimet e mshefta. Mendon si përfundimi i kësaj është se njeriu duhet mi kushtue koh fjalës la ilahe illallah të mësoje me zall me dëshironë flakt dhe më uprvluaj pastaj fjala të ta japë maksimumin që ta kuptoje se çka do të thonë la ilahe illallah dhe le ta di se kjo është shumë e shtrenjtë dhe se Allahu te bareke ve teala ka kuqzuar me mundin më të madh ka thënë Allahu xhellalualu alladhina jahaduhu fina le nehdiyannahum subulana inna Allahu ala ma almuhsinin le tadhi j zakush se kush lufton për neve lufton jahadufida lufton maksimumin kjo është me kije Kjo është më kije, nuk ka të baje me, me luftën klasike. është më kije, kush lufton, maksimumin a jep. Për neve, që ka për neve? Përmosimin e fërës, Allah, u të vare kjo e tala, le ne hdijen në hun. Kena mi uzzu ato. Që të më thonë, uzzimi është i kushzuar me? Me luftë, me sakrificë, me flijim. Me flijim të kohës tonë. Qandaylusim Allahun te barekehu te ala, që Allahu xhellahu ala ta ngritë te dijen ton për la ilaha illa Allah, ta ngritë te dijen ton për kuptimin te fjalës la ilaha illa Allah, dalusim Allahun xhellahu ala, që Allahu te barekehu te ala, ti mësoni muslimanëve të, musliman të cilët përkatësonte vej Allahu xhellahu ala, ta kuptojnë realitetin e kësaj fjale, realitetin e kësaj dëshmie, dhe ta kuptojnë realitetin e fuqisë e cila është brenda kësaj fjale. E gjithë fuqia që ekziston, është vetëm në fjalën la ilaha illa Allah. درئيتن اساي نورمال تيتيات جان گت باطل وما بعد الحق الا الضلال باس حاقيت چاغره تفسير باس حاقيت الله باس حاقيت كو وتم ضلال گت باطل است اندك الله جل جلاله كن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام چكا اگزیستون کامه پرفوندوا پروچ الله تبارک و تعالی <تصفيق> و تسم الله جل و علا وتش الله تبارک و تعالی ne muzulma yatuma gat fjal me vdekme me gat fjal me taku allahhu xhelalu ala si musliman dhe si besimtar ndaj tina nisim allahhu xhelalu ala qe allahhu xhelalu at ne mushiroje me mushirin ndaj tina nisim allahhu xhelalu ala qe allahhu musliman kudo qe jan te dehon te dabte musliman ve allahuti mushiron te forcon nisim allahhu xhelalu ala qe allahhu xhelalu te burgosrit musliman ve allahuti liran aqulu qawli hadha wastaghfiru allah li ve lekum fastaghfiruhu inne huwal ghafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin